Книга Левіт Розділ 17 Господь сказав Мойсеєві Промов до Арона і до синів його, і до всіх синів Ізраїля, і скажи їм Ось що заповідав Господь Хто б то не був із Дому Ізраїля, що заріже чи вола, чи вівцю, чи козу в таборі, або хто заріже поза табором та не приведе його до входу в намет зборів, щоб перенести в жертву Господові перед храминою Господньою, той відповідатиме за пролиту кров, бо він пролив кров, і такий чоловік буде викорінений з поміж свого люду. Це для того, щоб сини Ізраїля, ті жертви, які різали, звичайно, в чистому полі, приносили господові до входу в намет зборів, священникові, та щоб жертвували їх як мирні жертви господові. Священник покропить кров'ю жертовник господній перед наметом зборів і воскурить тук як приємний запах на честь Господа тож не приноситимуть більше своїх жертв козлоногим ідолам, що за ними блудно ходили. Це буде віковічною установою для них і для їхніх поколінь. Далі їм скажеш, кожен чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що перебуває між вами, як приноситиме всипалення або жертву і не принесе її до входу в намет зборів, щоб там жертвувати її Господеві, такий чоловік викоріниться з-поміж свого люду. Хто б то не був, чи з дому Ізраїля, чи з приходнів, що пробувають між вами, якщо їстиме хоч яку б кров, я повернусь проти того, хто їстиме кров, і викоріню його з-поміж його людей. Бо в крові життя тіла, і я вам дозволив уживати її на жартовнику в покуту за ваші душі. Кров бо чинить покуту, оскільки в ній життя. Тимто і сказав я синам Ізраїля ніхто з вас не сміє споживати крові, і приходень, що пробуває між вами, не сміє їсти крові. Хто б не був, чи з синів Ізраїля, чи з приходнів. Що перебувають серед вас? Коли вполює якусь дичину чи птицю, яку можна їсти, нехай вицідить кров її і засипле землею. Бо життя кожного тіла – це кров його. Тим-то і сказав я синам Ізраїля, не їжте крові ні з якого тіла, а що кров – то життя кожного тіла, то хто б її не їв, викоріниться. Кожен, хто їстиме або здохлятину, або розірване з чи то буде тубілець чи приходень, нехай випере свою одіж і вимиється в воді. Він буде нечистим до вечора. Тоді ж стане чистим. Коли ж не випере і не вимиється весь, нестиме гріх свій.